У залі сидить не менш, ніж півтори сотні сержантів та офіцерів міліції в парадній формі. Вони встають і влаштовують ритуальну овацію. А після зборів дехто з нищих чинів потайки підходить до мого начальника, старшини Михайла, і напівпошепки запитує, «Слухай, Мишко, де ти роздобув такого сторожа?» Голос Америки його прославляє, аж захлинається, і свобода гримить про нього на цілий світ. А тепер бач. І нас примушують його шанувати. Не інакше, як світ перевернувся до гори дном. «Да», – вставив якийсь сержант, – «даєт твій сторож на повну катушку, ну і даєт». А мешко лише вуса від гордості накручує. Його, звичайно, теж інструктують, без інструкції не проживеш. Та Мишко мудрий чолов'яга. По службі до сторожа претензій немає, а все інше не його справа. І ми таки дружили з Мишком. Він був приємною людиною. Пригадую, як він мене возив на пост у тряскій люльці міліцейського мотоцикла. Закутає бувало добряче вичинений кожух, мов школяра першокласника, ще й питає дорогою. Вам не дме? Я часто пригадував Павла Тичину після цих слів. У Павла Григоровича це було найперше запитання, коли ти до нього приходив. Пост на атомному могильнику був, можна сказати, комфортабельний. Контора чиста, з горіховими меблями, з диваном і навіть душем. Велика територія, мабуть, гектарів 20, обгорожена високою залізобетонною стіною, вгорі захищеною струмом. Брама залізна, як у надійній фортеці. Вночі територія так щедро освітлена, наче тут ось, -ось мають розпочатися кінозйомки. А знімати є що? Ось уже зеленіють заповнені і засипані могили, вкриті дерном та обсаджені квітами. А поза ними – Ще напівпорожні, туди щодня вивантажують невеликі свинцеві скриньки з радіоактивними ізотопами. Їх привозять у герметично закритих оранжевих машинах із дослідницьких інститутів Академії наук, Міністерства охорони здоров'я тощо. В одному з таких академічних інститутів, в Інституті ядерної фізики, працює мій син Олег. Він щойно закінчив Київський політехнічний факультет електронної автоматики. Тепер обладнує дослідний атомний реактор, що діє в самому Києві. Я пишаюся сином. Довіра виняткова, на нього чекає блискуча наукова кар'єра. І тут же відганяють цю мрію. Його осьось звільнять з роботи через батька. Сталін іще в 1937 році сказав, син за батька не відповідає. Та це були тільки слова. Коли розстрілювали батька, то сина, навіть підлітка, вивозили до ГУЛАГу за колючий дріт. Сьогодні мене не розстріляють, а сина не відвезуть до концтабору, але ж існує стільки видів позасудових переслідувань, що їх навіть не злічити. Особливо мене хвилювала радіоактивна вода, котру зливали в забитований колодязь. Зовні він майже нічим не різнився від інших колодязів, але його заповнювали мертвою водою, мертвою в буквальному розумінні. Щось було в цьому містичне, таке, чого не можна взяти до тями. Ми самі складаємося переважно з води. На воді нас хрестили, вода – це завжди на сій життя. Та ось вона металево виблизкує в чорній пащі колодязя Її природа так спотворена, що вона впродовж цілих століть зберігатиме в собі не життя, а страхітливу смерть. Здавалося, тут живе дух зла, що прийшов із самого пекла. Якщо ми не замуруємо його надійно, він вислизне трохи з-під і піде царювати на зелені простори України. Гнітили душу апокаліптичні пророцтва появи звізди полин, що отрують води в ріках. Після тієї містики, котру я пережив як факт реальний, мені це вже не здавалося казкою. Але щоб оте апокаліптичне передбачення здійснилося так буквально, навіть у назві «Чорнобиль – це ж боє полин», я, звичайно, не міг уявити. Якось мені випало чергувати в неділю. Десь у годині десятій ранку в контору постукала прибиральниця Настя. Це була весела, язиката жіночка років сорока, котра виходила на роботу не більше, ніж на годину, а навіть не щодня. Адміністративне приміщення невелике, працівників теж небагато. Прибирати, по суті, було нічого, а зарплата в Насті така ж сама, як, скажімо, шкільної прибиральниці. Я її дружнив інколи. Вам, Настусю, платять більше, ніж міністрові, якщо зарплатню розкласти погодинно Зарплатня не дівка, на якого біси її розкладати Який з того хосен Я вже не дивувався її мові Настуся й не таке могла утнути